Історії Робертс Райнхард Дивовижні пригоди Летиції Карбері Частина перша Розділ перший Що сталося з Джонсоном? Строго кажучи, ця історія тіш, але тіш не може її написати, бо вона лежить у ліжку, як ви, ймовірно, знаєте з газет. Але ми всі троє відчували, що запис цієї справи слід зберегти, поки вона свіжа у нашій пам'яті. Хоча, правду кажучи, навряд чи ми щось із цього забудемо. Чимало людей дивувалися, коли ця історія стала відома, як ті ж взагалі у це вплуталося. Але, як каже сама ті ж, усе було дуже просто. Люди в лікарні занепали духом і якась тверда рука мала взяти усе під контроль. Крім того, ж була членом жіночого комітету і відчувала відповідальність. ж каже, що перше, що вона усвідомила, був пронизливий крик просто за дверима в її палати. За ним пролунали кілька коротких, різких жіночих вигуків і кроки. Хтось пробіг повз її спальню. Тепер... Як також правдиво зауважує тіш, у лікарні вночі можна почути безліч дивних звуків. І спочатку вона подумала, що це жінка з палати навпроти, якій того дня видалили апендекс, і яка весь вечір була дуже неприємною сусідкою. Але коли шум не вщух, а затих лише для того, щоб його знову змінив істеричний плач у коридорі, тіш прокинулася. Вона сіла в ліжку, і кинула свій маленький дорожній годинник у міс Льюїс. Міс Льюїс була медсестрою тіж. Чудова жінка, але дуже міцно спала. Вона спала на розкладному ліжку в кімнаті, і доки тіж не дізналася, що годиннику не шкодить, коли його кидають, їй доводилося дзвонити одній із нічних медсестер, щоб та зайшла і розбудила її. Тож тепер вона кидала годинник. Міс Льюіс підняла годинник зі своїх грудей і сіла, позіхаючи, щоб подивитися на нього. «Двадцять хвилин по-першій, міс Карбері», – сказала вона. «Чи не бажаєте трохи маслянки?» Насправді ті ж не була хвора. Минулої осені вона проходила курс відпочинку, поки її квартиру фарбували та обклеювали шпалерами, а також відновлювалася після вивихнутого коліна. Кілька місяців тому вона купила вживаний автомобіль і навчилася водити його самостійно, а травма коліна сталася внаслідок того, що її викинуло через кермо на 10 футів далі від воза з картоплею, з яким вона зіткнулася. Хоча, як каже Тіш, це дивно, що в неї було вивихнуто саме коліно, адже вона призевалилася на голову у трьох дюймах каламутної води та зграйки уголовків. І Агі і я щодня відвідували її, оскільки ми троє були давніми подругами, хоча і не родичками. І вона завжди була рада нас бачити, хоча й ставала саркастичною, коли Агі мимохідь зауважила, що крім засідання товариства проти ВВ секції, нас також могло б викинути із того воза із картоплею. Ну що ж. Чи не бажаєте трохи маслянки? Знову запитала міс Льюіс, починаючи натягувати свій кюмоно. Ті ж каже, що це її роздратувало, і вона знову потягнулася за годинником. Але, звісно, міс Льюіс тримала його у руці. Ні, огризнулася вона, вийдіть у коридор і подивіться, що там сталося. Міс Льюіс знову позіхнула і почала нишпорити у напівтемряві, шукаючи свої капці. Це було вже занадто для тіж. Вона зіскочила з ліжка босоніж і скутельгаючи пішла до дверей. У коридорі було майже темно, і навпроти стогнала жінка з апендицитом. або без нього. Але посередині коридору, де нічня сестра має свій стіл і зберігає свої папери, і де до стіни прикріплено приймач дзвінків пацієнтів, тіж побачила групу з п'яти чи шести мецестер, які зібралися навколо когось, хто сидів на стільці. Одна з них пробігла повз із чимось у склянці, і натовп розступився, щоб пропустити дівчину зі склянкою, а потім знов зімкнувся. Міс Льюіс підійшла і зазирнула через плече тіш. «Ого!» – сказала вона і побігла коридором. Її капці ляскали, а коса перекидалася з боку на бік. Саме тоді жінка навпроти знову застогнала, і оскільки було темно, а крик, що відлунівав у вухах, ті ж простягнула руку за палицею за дверима і вишку у нічній сорочці. Дівчина на стільці, за її словами, була біла не наче крейда, а губи в неї були сині, вона напівлежала, відкинувшись головою на спинку стільця, і лише сильне тремтіння час від часу свідчило про життя у ній. Одна з інших медсестер гладила її руки і заспокійливо говорила із нею. Ну ж бо, міс Блейк, сказала вона, сього не могло бути. Усі ми тут маємо ці дивні відчуття. Це нервове напруження і втрата сну. Я ніколи не забуду, як мені доводилося це робити вперше. І я також, сказала інша дівчина. Я була з тобою. Пам'ятаєш? Це був той карлик, що помер у корпусі Джей. Ми щось забули, і тобі довелося піти і залишити мене саму. Тихіше. Втрутилася інша медсестра, і міс Блейк знову почала тремтіти. Якби ж то ми могли напоїти її гарячою кавою. Ви вип'єте каву, якщо ми приготуємо, міс Блейк. Дівчина на стільці похитала головою, і міс Льюїс відтягнула одну з медсестер з групи і щось їй прошепотіла. Ті ж почула частину відповіді. Пішла з Ліндою Сміт, і як завжди Лінда щось забула. Вона перепрацьовує, пішла відчинити вікно, щоб провітрити. Каже, що чула якийсь звук, але не звернула уваги. Коли обернулася, далі знов почулася шепотіння, якого ті ж не змогла розібрати. «Ні», – сказала міс Льюіс, і сама виглядала дивно. «Тоді, якщо це правда, воно все ще так?» Міс Блейк саме тоді сіла і спробувала витерти свої посиніли губи нособичком. Але її руки так тремтіли, що одна з медсестер зробила це за неї. Вона також витерла бліде чоло дівчини і, захищаючи, обняла її за плечі. – Ти закінчуєш зміну, дівчино, – сказала вона. – Останнім часом на тебе звалилася майже вся важка робота у цьому місці. І якщо ми не подбаємо, то втратимо нашу найкращу квіточку. Ті ж каже, що дівчина спробувала усміхнутися на це і виглядала дуже гарною. Я можу підтвердити її зовнішність сама, оскільки бачили її досить часто. У неї було м'яке, хвилясте чорне волосся та ірландсько-блакитні очі, і вона була досить мініатюрною. Частково через це, а частково через її молодий вік, ми почали називати її Маленькою медсестрою. Але повернімося до історії тіж. «Ти впевнена, що не задрімала?» – запитала одна з дівчат, просуваючись вперед. Але маленька медсестра похитала головою. «Спати? Там?» – сказала вона тихим голосом. «Хіба можна?» – мене обурює, – випалила міс Льюіс, дивлячись на групу крізь окуляри. «Чому Лінда Сміт залишила її там саму?» «Вона щось забула!» – сказала міс Блейк. «Вона завжди щось забуває!» – почала міс Льюіс. «Коли вона помре, Лінда забуде!» – тихо. прошепотів хтось. Ось вона, міс Сміт, швидко йшла коридором, несучи оберемки пакунків. Вона зупинилася, побачивши групу, і обвела їх поглядом. «Ну!» – сказала вона. «Що тут таке?» Одна з дівчат відокремилася від групи і пішла до неї. Місміт була високою, кістлявою жінкою з коротким, кучерявим волоссям і грубуватим, але добродушним обличчям. І ті ж каже, що вона стояла і усміхалася їм. «Гадай, ви знаєте, – сказала вона, – спіритуаліст Зка відійшов. Не хотів іти, бідолашний старий, казав, що в потойбічному світі на нього чекають три дружини». До неї підійшла інша дівчина, схопила за лікоть і щось прошепотіла. ж стояла в тіні, спираючись на свою палицю, і гадки не мала у чому справа, але її всю покрила гусяча шкіра. «Нісенітниця!» – раптом сказала міс Лінда Сміт. Вона задрімала. Міс Блейк підвелася і, тримаючись за спинку стільця, подивилася на іншу жінку. «Боюся, що ні, міс Сміт», – сказала вона. «Ви пам'ятаєте, коли, коли санітари занесли бідного старого Джонсона? Вони поклали його на стіл у морзі, хіба не так?» «Так», – сказала міс Сміт, ледь усміхаючись. «Зазвичай так роблять, зазвичай їх не викидають у вікно». Міс Блейк, за словами тіш, міцніше вчепилася в стілець, а її губи затремтіли. «Я хочу, щоб ви пішли зі мною і самі побачили» сказала вона. «Ми накрили тіло простирадлом. Чи не так?» «Так». Міс Сміт перестала усміхатися. «А потім ви пішли, і я залишилася сама. Я, я намагалася не зважати. Я тут не так давно. Але через хвилину-дві мені стало страшно. Я здавалося, що я, я втрачаю свідомість. Я ніби відчувала на собі чиїсь очі». Деякі дівчата кивнули, ніби розуміли. Тож я підійшла до вікна і відчинила його, аби провітрити. Потім мені здалося, що позаду мене щось рухається. Я, я відчула це, як і ті очі. Скоріше, відчула, ніж почула. І я не одразу обернулася. Не могла. Це було так далеко від решти будинку, і я була сама з ним. А коли я обернулася, вона замовкла, і зволожила губи язиком, а її обличчя було жахливим. Його не було, мій сміт, не було, ті ж незлякливих. Але у той момент жінка з апендицитом глибоко застагнала, і за її словами, її серце кілька разів підстрибнуло і перевернулося в грудях. Усі медсестри стояли збившись у невелику кубку, і одна з них постійно озиралася через плече. «Зник!» – сказала міс Сміт, і раптом сіла на стілець, ніби в неї підкосилися ноги. «Що? Що ти наробила?» – послали за Джейкобсом, нічним сторожем, пояснила одна з медсестер. Доктор Грім і доктор Сенс в операційній, нічний випадок, а медичні інтерни посварилися з містером Гаррісоном і пішли минулої ночі. Ми будемо в чудовій формі, якщо в палаті «Джі» стане гаряче. «Що таке палата «Джі»?» – запитала тіш, підсовуючись до міс Льюїс. «Палата «Джі», – холоднокровно сказала міс Льюїс. – «палата «Джі» – це туди лелека приносить ту частину населення, яка має лише половину законної кількості батьків. «Міс Карбері, вам необхідно повернутися в ліжко». «Я нічого подібного робити не буду», – сказала тіш і сердито глянула на неї. Решту історії Тіж розповіла нам наступного ранку, сидячи підперто подушками у ліжку. Заги з одного боку і мною з іншого. Ми принесли їй тушковані телячі зобні залози у вершковому соусі. Але вона була така схвильована, що просто не могла їсти. Зміна у ній – була жахливою, вона пережила кризу, і це було помітно. «Ті ж, тобі краще поїхати додому», – благала Агі, коли ті ж закінчила. «Це не місце для нервової жінки». Ті ж взяла до рота шматочек зобних залос і скривилася. «Боже милий», – сказала вона, – «одразу видно, що сіль дешева». «Ні, я не поїду додому, я залишуся» щоб побачити кінець цієї історії, навіть якщо це буде і мій кінець. «Послухай, ті ж», – жалібно сказала Аггі, – «хіба мої поради колись були поганими? Хіба я не благала тебе на колінах не купувати той автомобіль? Хіба ми з лізі обидва зі сльозами протестували проти моторного човна? А той шрам ти носитимеш до самої смерті? А тепер, тепер ще й духи, ті ж, не кажи мені, що це не вони». «Де та жінка? Люїс? це все, що сказала тіш. До речі, про духів. Це нагадало мені, що мене ще не розтирали спиртом. Але мені краще розповісти історію тіш її власними словами. «Раз і назавжди. Перш ніж я почну Аггі», – наказала вона. «Тіш владна жінка. Розтибни комір своєї кофти і підклади подушку за спину». Я не збираюся, щоб мене перебивали посередині моїї розповіді твоїми зомліннями. Зомлій, якщо хочеш. Але заздалегідь підготуйся. Льюіс зазвичай не має поруч, коли вона аж так потрібна. Я не хочу цього слухати, якщо все так погано. Запротестувала Аггі, розтібаючи комір своєї кофти. В лізі, подай мені ту подушку. Не знаю. «Чи я сама хочу це слухати, ж, сказала я, – «тобі краще зробити, як каже Аггі, і поїхати додому. Ти сьогодні вранці просто жахливо виглядаєш». І я вже зателефонувала Томі Ендрюсу. Томі – лікар ж, син її кузини, Елайзи – Пібоді Ендрюс, досить милий хлопець, але легковажний. Він є штатним лікарем у лікарні і, здається, робить обхід раз на день з уважним інтерном під боком, і найгарнішою медсестрою, яка несе книгу призначень. Ті ж із грюкотом поставила тарілку з обними залозами на тумбочку біля ліжка і мить дивилася на мене поверх окулярів. «Не будь дурною, Лізі! – сказала вона. – Ти думаєш, Томі Ендрюс зможе змусити мене зробити щось, чого я не хочу?» Ти думаєш, уся наша рідня зможе зрушити мене хоч на фут, якщо я не хочу йти? Ти не можеш провести тут ще одну ніч, досить слабо ставила я. Хіба ні, похмуро сказала вона. Не тільки можу, а й буду, ба більше. Ви з Аггі будете чергувати тут зі мною ніч через ніч, доки все не з'ясується. Запам'ятайте мої слова. Минула ніч... Це ще не кінець. Потім вона перевернулася на бік, і їй почали розтирати спину спиртом. А поки міс Льюіс розтирала, вона розповідала нам історію. «Міс Льюіс хотіла, щоб я повернулася в ліжко», – сказала вона, дійшовши до того моменту. Але я відмовилася. «Не потрібно здирати шкіру, міс Льюіс». Я стояла там у своїй нічній сорочці і спостерігала, як вони наважувалося піти до моргу. Він знаходився на вузькому сходовому прольоті із цього кінця коридору недалеко від цієї самої кімнати. Ніхто не хотів іти першим, але міс Блейк, здавалося, була сповнена рішучості повернутися і довести, що вона не спала. І нарешті вони рушили, збившись у групу і залишивши мене там. «Ви ж не маєте злості на моє праве плече, чи не так?» Міс Люїс пішла за нами. І я не ходила, кисло сказала міс Люїс. Ті ж повернулася і подивилася на неї через плече. Ви виглядали так, ніби збиралися, і ви це знаєте, наполягала вона. І не перебивайте мене. Міс Люїс пішла і, побачивши, що мене знову залишать саму і відчуваючи якийсь неприємний холодок по спині, я пішла за нею. Справді ж бо. Почала місіс Льюіс. Ми піднялися сходами, і якщо ви з Агі вийдете і подивитеся, то побачите, як вони йдуть. Там у горі коридор з кількома окремими кімнатами з одного боку і невеликою палатою навпроти. Морг знаходиться ще на одному прольоті приблизно з восьми сходинок у самому кінці. Коридор був темний, і все світло йшло з моргу. Двері були вичинені, і всередині здавалося досить світло і навіть весело. Я вже майже була впевнена, що чорноволоса дівчина задрімала, і їй наснився сон, коли побачила, як міс Сміт, яка йшла першою, нахилилася і щось підняла, а потім показала це іншим медсестрам. «Дивно», – сказала вона, і – «її очі мало не вилізли з орбіт». «Що це?» запитала я, шкотилігаючи вперед. Медсестри витріщилися на ту річ, яку вона тримала. «Це неможливо?» – пробурмотіла вона. «Але... але... це ж бинт, яким я зв'язувала руки Джонсону!» «Міс Льюїс, чи не дозволите ви, міс Кілкінгтон, понюхати спирт на хвилинку?» «Дурниці!» – слабко запротестувала Агі. «Я зовсім не засмучена!» Потім вона відкинулася головою на подушку і знепритомніла, як і домовлялася стіж, пристойно та акуратно. Що ж, продовжуючи, здавалося, що саме в той момент тіж почала втрачати мужність, і коли одна зі сміливіших медсестер прибігла назад після швидкого огляду, сказала, що міс Блейк мала рацію, в морзі нікого немає. Тоді почалася майже паніка і, здається, на сходах почулися важкі кроки. Це з'явився Джейкобс, нічний сторож. Тепер ті ж була в нічній сорочці, і, як мені здається, хоча вона ніколи цього не визнавала, її охопила якась паніка, і вона кинулася в одну з порожніх кімнат. Саме так вона каже, що міс Льюіс штовхнула її всередину, щоб її не було видно, і зачинила двері. Але міс Льюїс обурено це заперечує. Я стояла за дверима у темряві, розповідала ті ж. Нічний сторож був прямо зовні, і я чітко все чула, що говорилося. Він не повірив, що тіла немає, і сказав про це. Я чула, як він пішов до дверей моргу, і молоді жінки пішли слідом за ним. Поруч зі мною я відчула стілець, і моє коліно знов почало сіпатися. Тож я сіла. Саме тоді я зрозуміла, що зайшла в зайняту палату. Там стояв чоловік у нічній білизні, не далі, ніж за десять футів посеред кімнати, і я миттю підскочила. «Боже мій!» – сказала я. «Я не знала, що тут хтось є. Вибачте, будь ласка!» Ті ж надзвичайна жінка. Вона, очевидно, зберігала спокій, але я випадково глянула на міс Льюїс і талила зберіг. Тонесенькою цівкою спирт на коліна чорного сукна костюма Аггі. Її обличчя було восково жовтим. Чоловік нічого не сказав, хоча я бачила, як він рухався, продовжувала тіш. Я подумала, що він грубіян. Я відчинила двері і вийшла в коридор, майже в обійми міс Блейк. «Ну що, виявилася правда?» – запитала я її. Вона кивнула. «Абсолютно зник. Без сліду!» ромовила вона з надривом у голосі. «Можливо, він не був мертвий?» – припустила я. «Зараз багато випадків каталепсії». «Він був мертвий?» – наполягала вона. «Зовсім мертвий. Він помирав цілий тиждень. Що ж, через сторожа і світло, що рухалося навколо, я вже не так нервувала, як раніше, і мені стало досить цікаво. Одне, можу сказати, напевне. «Моя Люба», – сказала я, – «у такому стані він далеко не зайде. І я зараз пошкотильгаю вниз, візьму свій халат, і ми пошукаємо». Я зайшла в ту кімнату в нічній сорочці і смію запевнити, той чоловік там сам мало не помер від шоку. «Чоловік там?» – сказала вона. «Та всі ці палати порожні, міс Карбері». Ми стояли, витріщаючись одна на одну. Там чоловік, повторила я. Він підвівся і дивився на мене, коли я зайшла. Вона дуже зблідла, але підійшла прямо до дверей і відкрила їх. Я побачила, як вона сплеснула руками і наступної миті. Вона впала обличчям донизу в дверному отворі, а нічний сторож біг до нас з запаленою свічкою. Тіш нахилилася і випала води. У цьому ліжку повно крихт, міс Льюіс, пробурмотіла вона. Дивно, що єдина частина лікарняного тосту дістається мені в ліжку. Заради бога, тіж, нетерпляче сказала я. Я думаю, вона знепритомнила не через крихти у твоєму ліжку. Ні, сказала ті ж, пересуваючись на інший край матраца. Вона знепритомніла, бо тіло зниклого спіритуаліста висіла на шиї на люстрі, прив'язане рушником. «Мертвий?» – запитала Аггі, перше розплющивши очі. «Усе ще мертвий», – похмуро відповіла тіш.